No dia 27 de março na história, 1976, como parte do projeto Brasil Grande para melhorar a imagem do país, presidente Ernesto Geisel inaugurou a BR-319, que ligaria Manaus a Porto Velho. Em 1979, Luiz Inácio Lula da Silva, então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista, pediu o fim da greve da categoria. No dia seguinte, 160 mil metalúrgicos voltaram ao trabalho. 1982, o filme Pra Frente Brasil, de Roberto Farias, que conta a história de um homem preso e torturado durante a Copa de 70, ganhou o Festival de Gramado. 1990, a Rede Manchete estreou a novela Pantanal, escrita por Benedito Rui Barbosa. A novela roubou a audiência da Globo no horário nobre. Esses são os fatos que fizeram o dia 27 de março entrar para a história. Tenham todos um bom dia.